Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell 107.8 de l'FM també a través de ràdiopalafrugell.cat i en aquest matinal de Ràdio Palafrugell doncs a continuació parlarem d'aquest festival de jazz Costa Brava que avui doncs, comença a Palafrugell i durant tot el cap de setmana doncs, hi ha diversos concerts programats avui començarà però amb una projecció d'un documental al voltant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 Eh, sí, bueno, la, el director Ramon Tor, que és la persona que, amb la que treballem des de, pues, fa 10, 10 anys, tant en el contestadora de, de, sí, de la Sandy Owens Banks, en celebrava tota semblació, I en la contestadora de l'Andrea Motis també, ell va ser el el que va, fer, el que va dirigir també a Filmabot que és Music, que, del 2011 i és es va quedar pendent de, de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 eh ya pues pueden ver las escenas pues desde esta ya desde la vida de ella pues en en el scope con bastante en el scope una temporada eh, de viajes, de, de en directa, eh, reflexiones eh, de ella sobre pues sobre su carrera, sobre la forma manera de, de afrontar pues a que está fama, digésemos, ¿no? Que la ninguntee, que te pues eh, prácticamente dos años con van ese primer trabajo discográfico. Mhm. Uh -huh. eh,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 aspectes i d'alguna manera durant durant uns quants anys eh, diguéssim que el seu mentor eh, musical i en alguns altres aspectes era jo, perquè ella ja va començar a treballar amb mi en 13 anys, no? En aquest sentit, doncs, van prendre decisions sempre, òbviament, quan ens ho agrada ja des del primer moment, però que és el que era correcte, no tant per, per la seva carrera que en aquell moment ningú pensava en fer una carrera, senzillament estaven fent les coses que Eh, ens agradava que era fer música i, i, i posar-la en, en cds o, lo, eh, i, en, i en vídeos que hem fet sempre amb, amb el context de la senyora Ierbana amb el qual ella ha estat 10 anys però sí que és veritat que va haver-hi una de decisions de presentar i la pel·lícula no? de no acceptar en cap a dos un film en contracte amb Brunut o amb mm -hmm. Universal quan tenia 16, 16 anys no? perquè van considerar que éramos jóvenes y que a le faltaba la madurez suficiente para la una posible carrera internacional. Eso no volví que nos que que parecim ni frenesim todo lo que era la actividad, porque nosotros continuaban grabando discos y yo pero sí que a nivel tan de de pedra la miqueta el control ¿no? de lo que tú estás haciendo, de poder tomar todas las decisiones que quieras, que ¿no? Porque en el momento que entras en un diseño a nivel internacional, pues ahí ya es una miqueta que te afrontas al mundo, sincero. Y, y nosotros ya íbamos a el Quintet, con ella, para Brasil, había ido a, a Sudáfrica, había ido a, a muchos lugares, ¿no? Uh -huh. A Japón, unas giras para el Japón también, bueno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 Bueno, a veure, jo, som <sindicació> opiniers molt personals, jo, jo, jo m'agradaria puntualitzar que jo sou eh, una persona que se dedica a l'ensenyança des de fa 30, ai, 5, 5, 35, 135 anys, amb mm -hmm. el projecte de Sant Andreu, eh, aquest any que ve fem 14 anys, ja a punt de curtir 15 anys amb la, amb la Sant Andreu, llavors en aquest sentit l'Andrea va començar amb el projecte quan tenia 11, 12 anys, jo, jo sempre em dic que jo no sóc descobridor de ningú, jo el que faig és treballar amb gent, gent jove, treballar d'una manera que està tenint el seu reconeixement a nivell mundial, perquè hi ha molta demanda de la meva metodologia, etc. I a partir d'ahí, quan hi ha una persona que té una sensibilitat, i jo crec que molta gent té sensibilitat, i tu la treballes i desenvolupa. si dones l'oportunitat, doncs poden fer coses molt maques. Amb l'Andrea, més a més, hi ha un punt màgic amb la seva Segaveu, i això que la fet, Eh, doncs està ahir on està no? i s'ho mereix absolutament perquè realment és una artista increïble, preciosa i una capacitat d'impromissar però que també és veritat i no podem oblidar que hi ha un treball darrere molt important no solament eh, eh, ella com a estudiant, sinó en un context que és la Sandria on han sortit gent també com Eva Fernández com Rita Pagés, com Mali d'Argira com Jean-Marce Alquema o sigui, un munt de músics que avui en dia estan, estan tocant en el panorama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 Pues, uh, i, i tot el que s'ha fet després, no?, uh, ella, uh, això ja l'ha fet creixent moltíssim, de fet, donar-se a compte que la música per a ella és molt important, i ha continuat treballant, i ha, ja continuat enfonsant-se en aquest, aquesta meravellosa música que és jazz, i, i ahi està, no?, jo penso que, que sí, que és important, clar, uh, és, és important en tots nosaltres, en lo que. Es Eh, els camins que estan creant en nosaltres, no? Els creiem per un camí, i llavors en aquest camí escollim una persona que ens apoia una mica, llavors en aquest sentit crec que és important la, meva, la, meva, el, el, la seva presència en, el, en els meus projectes, vull Ara t'ho volia comentar també, Joan, el fet doncs, que ara t'ho deies, eh, la Sant Andreu ja es van néixer el 2006, eh, no sé quin grau d'importància també hi ha en el fet d'haver doncs, promocionat eh, talents ja com sigui el de l'Andrea, però també tenim eh, trobem la Rita Pagès o, o també el Marc Martín eh, per a l'èxit de l'escola i per al seu funcionament també, eh, no sé, no sé quina quin importància eh, es dona o dones tu en aquest cas a, a, a la promoció d'aquests talents. Bé, bueno, a veure, jo crec que això és una cosa que és una simbiosi, és una simbiosi entre, entre totes les coses. Jo per dir-ho, és, és una persona que genera un munt de coses, sempre m'ha agradat molt fer coses, eh, en el sentit de, de, de, de treballar eh, projectes. Ja com a professor m'he interessat sempre aprendre per ensenyar millor, eh, llavors això ha fet que jo trobés unes quantes claus, diguéssim, de, de manera de que la gente enganche con Espetita, ¿no? Y si tuvo fans que la gente engancha con Espetita que esta música la gente crece de una manera totalmente eh, totalmente eh entusiasta y y que es lo que al final es fa que sigue es un artista, ¿no? Entonces, claro, obviamente que es, eh, eh el el cambio que que si nada siempre fa que sortijen pues com la que tu has nombrat, i molts que venen, perquè no parlem de Jaum Malseguer, perquè Jaum és un turista que avui és de, de, de, de Catalunya, molt important, Joan Codina, l'Èria Bastida, que està començant ara a fer internacional també, a Mercurí, l'Alba Almengou, amb 18 anys, ara té un disco i ja, ja està també ahir sortint, no?, vull que, òbviament, tot re, realimenta. Si tu fas una, una feina que jo crec que és bona, com la que nosaltres fem, eh, i la gent surt, la gent s'interessa perquè també hi ha aquesta gent. I que és una cosa que, que va consolant. I al final és tanta la gent que està tocant bé, que està improvisant, que el del grup és cada dia més potent. I ja no depèn de les personalitats. No? Perquè a vegades diuen, quan se va a l'Andrea, què passa a l'Andrea? Pues, no passa res. Se va a l'Andrea fa 3 anys i ara està en un punt més mm, àlgid i de demanda internacional, què fa 3 o 4 anys. Perquè Perquè continua ben gent i perquè la, la idea de la Sant Andreu, més enllà de les individualitats, és un projecte on temps gent jove que es troben d'una manera i, i, i una energia això, que això genera un interès eh, musical i pedagògic i, i altres. No? En aquest sentit, pues, no sé si és resposta a la pregunta, però... Sí, sí, sí, i tant. A més, a més llegia en una entrevista que, que, que vas fer ara fa poc, que era al periòdico, que eh, més enllà d'aquesta doncs, promoció no?, d'artistes, sí. també al final el que buscaves o el que buscava des de la Sant Andreu Gervant també que eh, els nois i noies que, que hi són, que, que, que, que gaudeixin i després que cadascú es posi els seus límits, oi? Sí, sí, home, jo per mi, eh, el més important de tot perquè per pensar que totes aquestes coses que han sortit i han fet de la mai han sigut amb una previsió d'arribar a cap lloc, especialment, nosaltres quan començàvem amb l'Andrea, Eh, nunca, mai ens havien posat aquestes eh, aquestes metes, de, era senzillament fer el que ens agradava, mm -hmm. jo en la medida possible com a professor i, i després amic també, pues, ajudar-la tot el possible amb ella com a tots els que hem fet no? mm -hmm. I, doncs, en aquest sentit, pues, és anar fent, anar construint i si tu vas fent i construint pues, d'una manera que jo crec que hem fet bastant bé, o, òbviament que ens hem jugat unes coses, però correcte, doncs pues, ahí està, i les coses van venint no? Eh, no sé quina la pregunta? Quina la... No, que al final era que, que els nois i noies s'ho passin bé i que després cadascú es pogui les seves clar. metes. Clara perquè, perquè hi ha una de les, les coses que per mi són importants és que ja sempre dic que el que més ens importa, o a mi, a mi és el present, és gaudir el present. Gaudir del present en, en exigència, si estem música, òbviament amb rigor, perquè aquest propi rigor ens fa disfrutar més de la música. Si tu, quan estàs eh, amb 8, 9, 10, 14, 18, estàs disfrutant de la música, estàs estudiant, en entens que eh, practicant, escoltant molta música, tocaràs millor, vol que t'ho millor, passaràs millor i disfrutaràs més. I faràs disfrutar més a la gent. Llavors, en aquest sentit, el que importa realment és el dia a dia. Si tu ho fas d'aquesta manera, al final, pues les coses... No al final, durant aquest camí, les coses van sortint, com va ser l'Andrea i com van ser tots els... Todos Muchís que, que han su títica y que encara están en, en el contexto de sangre. O el presidente para mí es muy importante doncs estem conversant avui amb Joan Chamorro el director i fundador de la Sant Andreu Gersbán doncs a motiu de doncs, documental aquest documental que es projectarà avui a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell suposar l'inici del festival de jazz Costa Brava, la 25a edició tot i que recordem que fa més d'un mes que a Palafrugell tenim jazz amb, doncs, pels carrers, amb l'Estreet Jazz i també amb l'Off Festival eh, important també no, eh, en aquest sentit Joan que aquests festivals de jazz doncs, que ja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 que s'ha de cuidar, que és un, és un valor en la societat superimportant i que, i que, i que hem, hem de fer que continuï. I això és a base de treballar bé, de fer bones programacions, una visibilitat a la gent de, de la casa, per suposat, i, i que el públic vingui i, i, i, i insisteixi i vagi als concerts i a poc a poc es vagin, vagin, vagin creant un públic més ampli. No? Mm. O sigui que Felicitats al festival i per molts anys. Així esperem, que, que n'hi hagi per molts anys i per acabar, doncs, uh, uh, Joan una miqueta d'actualitat al voltant de la Sant Andreu Gersbán, no sé si teniu uh, alguna publicació en, prevista per aquesta, aquest final d'any o de cara ja a l'any que ve? Bé, bueno, jo, jo vaig treballant doncs, paral·lelament amb, amb, amb diferents projectes a la Sant Andreu, ara estem treballant precisament ara estic a l'estudi per treballar el volumen 2, que el volumen tres, del ja 5 ja el número nou. Eh, que son ya una, una, una mm -hmm. cantidad la importante. Después tengo de, tenemos de, de, de de lanzamientos recientes en el que también anda participa Andrés. También ya no está en conversaciones Andrés, pero para, para mí la Andrea es una persona uh, es muy increíble, ya no es un trompetista, sino un contrabentista y también saxofonista, aunque no se no desplaya más a nuestro saxofón, pero pero toca muy bien mm -hmm. y además también está maquetas están está estas producciones que son de las de Alba, perdón, las de y de la regió de Casanova, estem treballant també per fer ja el Cretri el 14, el Joan Cimoropresenta, amb Joan Martí amb i, i en, en concret amb l'Andrea, doncs ara doncs mira, anem a la Checoslovàquia, ara després anem a pues tenim, tenim una, una, una gira important, ella està a la Nàusia també està fent, perquè hi ha part de, del Quintet també tants projectes que amb els quals pues, també està moltes coses uh -huh. i bueno la, la gent d'estar ahir i nosaltres seguim, seguim treballant bien, Joan. Eh, per exemple en l'Andrea tenim ara també els festivals els de Barcelona tenim 5 concerts perquè aquest any fa el relat d'artista uh -huh. llavors fent un, un, un concert molt maco que és eh, que totes els músics de, del Quintet que portem 10 anys com, com Quintet fem composicions originals eh llavors, aquest és un concert, l altre concert a Palau de la Música, presentem el disco nou de Andrea, que és Brasil, de Sud del Sud, de Brasil, perdó, el disco José Zerbe. Ah, bueno, ahí este, immersos en, en la voragine de, de les actuacions i dels discos. Sí, de unido, veiem que que esteu sí. eh, molt enfainats. Sí, sí, però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 i amb tot el dia a dia doncs, també de la Sant Andreu ja es van. Doncs pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer. No burden to